Hej och välkomna till det 84 avsnittet av den grönvitta supporterpodden på 65an. Återigen eh, har vi satt oss här på bishops för att eh, amen, snacka upp eh, lite om säsongen, snacka ner årsmötet. Och, ja, men prata lite i VSK helt enkelt. Eh, och eh, det är jag, Joakim, som gör det och Andreas. Och idag är vi bara två, så att, eh, desto mer pratande för oss två. Ja, men verkligen. Ska vi börja med att gå igenom det som kanske återkoppla lite till förra avsnittet men också det som nyligen hände. Det vill säga årsmötet och resultatet som klubben presenterade där. Ja, men absolut. Det tycker jag. Vi kan börja liksom med att prata lite om årsmötet som helhet. För det första så tycker jag verkligen att vi har hittat ett bra format på årsmötet. Jag tycker att tidigare så har det kanske varit lite väl liksom att man vill verkligen liksom presentera verksamheten. Såklart på ett bra sätt men det kan ha blivit lite långrandigt till och från. Liksom. Jag tycker att det i år var mycket, mycket bättre att man hittar liksom ett format där man ja, men förutsätter att folk i så fall har läst årsmöteshand och ställer frågor på de delar som man vill ha mer kunskap om helt enkelt. Så att jag, ja men jag tycker att det, det var liksom verkligen bra i år. Ja, men jag håller helt med. Det känns så, alltså nästan tidigare har det varit att det känns som att man nästan har fått trötta ut medlemmarna som är där inför liksom eventuella diskussioner i motionerna. Jag fattar själv att det inte så är fallet utan att man vill göra ett, en gedigen presentation. Men i år tycker jag verkligen att man nejlade upplägget som helhet att snabbt liksom gå igenom de olika verksamhetsområdena och de olika lagen. För att sedan komma till lite mer allmän diskussion som till stor del ändå handlade om motionerna som var inlämnade. Det du hade lämnat in några va? Mm, precis. Det var ju ett, ett gäng olika där. Vi kan väl recappa dem lite fort. Det var ju en motion om att klubben borde undersöka möjligheten att spela på hybridgräs. Den motionen var lite skriven som en snarare liksom att lyfta frågan kring arenan i allmänhet men även liksom spelunderlaget i synnerhet. Så det blev väl en hyfsad diskussion. Klubben är ju såklart väldigt låst och det förstår man ju. Det förstod jag även på förhand. Men man sa att man skulle undersöka möjligheten att göra en utredning i alla fall. Och jag tror att klubben behöver vara lite... Alltså om man på sikt vill förändra sina situation så behöver man börja stöta och blöta de här frågorna. Ja men Det var lite som vi var inne på i förra avsnittet och där tycker jag också verkligen att eh, det är liksom viktigt att vi försöker att eh, lyfta upp de här frågorna på agendan i den mån vi kan, liksom, både eh, från ja, men medlemmar och supporters synvinkel och eh, även från klubbens synvinkel upp mot liksom, de beslutsfattare som finns där. Så att, eh, men det det det är bara bra ibland att bara lämna in motioner. Det behöver inte fattas ett formellt årsmötesbeslut utan det som liksom kommer ut av den där motionen är ju egentligen att frågan lyftes upp på agendan. Klubben har ju nu sagt att liksom man ska försöka initiera en utredning och då får vi ju följa upp det på liksom kommande årsmöten och hur det ser ut. Så att det, det, det är liksom, jag tycker att motioner kan ha lite olika mål med motionerna. Så att säga. Precis, och jag tror att klubben kanske behöver tillsätta typen Arena-grupp som jobbar med lite mer långsiktiga frågor. Och kanske också använder Supporters eh, drivkraft och även liksom möjlighet att skapa opinion för en fråga. Så att eh, amen, ändå trevligt att prata Arenan och framtiden. Som förhoppningsvis är lite ljusare än hur det ser ut nu. Men Som det nämndes på årsmötet också. Liksom att så här, vi har ju hamnat i en ganska bra situation nu när vi kan liksom sitta och diskutera såna här frågor på årsmötet. Istället för liksom, ja, hur verksamheten drivs eller vilken ekonomi vi har och så vidare. Utan att man liksom, eh, det, det är ju det, det är helt andra frågor nu som debatterats och det känns väldigt väldigt skönt. Exakt, att vi slipper så här fundera på om vi sitter här om ett år igen. Det var snarare typ sådana frågor vi hade förut. Sen hade vi också en motion om eh, den här eh, max 30 mil för borta laget på vardagar som stora delar av Sverige eller elitföreningarna i Sverige, de 32 högsta eh, CEF-föreningarna. Eh, där är vi nog 17 lag tror jag som har rustat igenom den, vilket betyder att SEF kommer att driva den frågan och ha med sig den frågan in i förhandlingarna om typ tv-rättigheter. Så att det var ju det var väl inte så jättemycket prat om den men skönt att den klubbades igenom för att vi vet ju hur, hur det är att drabbas av ett riktigt taskigt spelschema om vi tittar på den här säsongen. Ja precis, vi har haft liksom ganska hyfsade man tidigare men nu den här säsongen så, så ser det riktigt mörkt ut och jag, jag vet inte om vi vet riktigt än hur det liksom... <laughs> ja är i praktiken att ha ett sånt här spelschema men eh, tänker att den här motionen är ändå väldigt viktig för eh, oss resande supportrar. Liksom. Så jag eh, det, tycker det är väldigt viktigt liksom att kunna eh, stötta sin klubb eh, och allt liksom det som stod i motionen. Liksom, eh, ja, men sånt är viktigt och det tycker jag att det var bra att vi tog det beslutet på årsmötet också. Ja men här blir det ju lite så här vi krokar hand med likasinnade runt om i Sverige och faktiskt så när man får en majoritet så har vi ju eller så har CEF som är intresseorganet för, för elitklubbarna de har ju då fått ett uppdrag att driva frågan så att förhoppningsvis kan man i alla fall få stopp på den här utvecklingen att spelschemat mer och mer liksom baseras på ut, uh, hur tv-sändningarna vill, uh, vill ha sina matcher Mm Eh, där var vi som sagt kanske var vi sjuttonde laget eller sexonde som röstade igenom det men däremot så den sista motionen som vi hade lämnat in handlar ju och det är en väldigt väldigt stor fråga men det handlar ju primärt om det här med B-lag eh, eller talanglag eller klonföreningar eh, äckligt barn har många namn eller vad man ska säga eh, där fick vi ju faktiskt efter en väldigt bra diskussion tycker jag där Framförallt Kalle Karlsson redogjorde liksom för hur verkligheten ser ut idag. Um, hur andra klubbchefer ställer sig till frågan liksom, vi, vilka möjligheter vi som enskild klubb har att förändra. Jag tycker att han förde upp väldigt mycket bra punkter. Um, och, um, ja, men det blev en bra diskussion och där fattade faktiskt årsmötet ett beslut om att, ja, att VSK fotboll ska ha ett håller sig beslut om att inte ha ett sånt här lag och bidra till den utveckling vi ser i Sverige idag. Ja, um, precis. Jag tycker det var viktigt liksom, och kul att höra att eh, Kalle liksom, har lyft det här på CEF-möten. Eh, och sen som man förstår så är det ju liksom så att eh, han vill inget hör där. Eh, som man sa, att liksom... Eh, det är ingen som röstar för eller liksom tar ordet och eh, delar hans åsikt liksom, i den här frågan att vi inte ska ha några eh, klonföreningar i svensk fotboll men eh, som man sa det kanske kan komma fram någon liten eh, super-klubb i pausen såhär, och, och säga att ja, men det var bra att du tog upp det där liksom. men det, eh, det är ingen som som driver eller som liksom har det på agendan överhuvudtaget så att där, det måste ju liksom, för att få en större förändring så måste det ju till liksom att de stora klubbarna eller för fler klubbar i SCF eh, vill det här eller liksom att man driver hårt i distrikten. Eh, och det, det båda, båda sakerna verkar vara väldigt svårt just nu. Ja, Kalle tog ju upp det just med att förändringen kan nog snarare göras om man driver frågorna i distriktet som du sa. Ehm um, jag tycker ändå att det är viktigt att dels både liksom symboliskt att, att vi visar att vi inte tycker om den här trenden vi ser. Samtidigt så, så är det ju så att det är lite inneboende i de här, alltså alla som är anställda av fotbollsklubbar, det kan vara som sportchef, det kan vara som ekonomisk chef, de har ju liksom inneboende i sina anställningar att, att optimera klubbens resultat så att att de inte vill driva en fråga som potentiellt kan liksom lägga band på deras möjligheter att, att utveckla de här eller få bra resultat. Det är ju helt naturligt. Men därför tycker jag också att det handlar om att medlemmarna måste ta kontroll över frågan. Um, och det gjorde ju vi nu. Det är inget som säger att, att VSK alltid kommer med den här inställningen. Men tills vidare så äger vi medlemmar makten över den frågan och det känns väldigt, väldigt bra. Ja men det tycker jag också Jag tycker verkligen liksom att Nu är det säkert inte jättemånga supportare Till andra lag som lyssnar på den här podden Men eh, Vill ju liksom uppmana deras medlemmar Att också driva de här frågorna För att i alla fall jag tycker verkligen att det är liksom, Jag förstår inte hur det liksom i, Hela seriesystemet är ju liksom Egentligen en tävling om SM-guldet Jag förstår ju inte hur man kan liksom då egentligen Ha flera lag i samma tävling Det är liksom det de säger sig självt Egentligen att det borde vara omöjligt det känns ju väldigt odemokratiskt framförallt. Det är lite, om vi slår ut det på, om vi tänker till exempel på individnivå. För i praktiken som det ser ut nu så är det ju, det är ganska dyrt att ha den här typen av lag. Vilket många poängterar att det är bara några klubbar som kommer att ha råd med det här. Men jag menar, skulle man om man har mycket pengar då kunna ha två röster i valet till exempel, eller tre, alltså det, det, för mig klingar det rätt odemokratiskt att man kan, bara för man har, ekonomiska medel att ha fler lag så är det okej. Okay. Sen tycker jag också att det knyter an ganska mycket till andra frågor um, som rör svensk fotboll. Alltså det, det är ingen slump att Stockholmslagen vill ha fler lag. Det är för, tror jag, för att de vill kunna sätta sina talanger någonstans. Och hur kan det komma sig att de har så mycket talanger? Jo, jo för det är för, att, det är för att de utarmar liksom, närområdet på talanger. För att du vill så tidigt som möjligt lägga beslag på det som i framtiden kan bli ekonomiskt goda affärer. Och jag menar många av de här frågorna sitter liksom ihop och ska man fortsätta snurra i det här hjulet, ja, då kommer det sluta med att vi har fem superklubbar som äger alla spelare som liksom på stora delar eh, sätter standarden för även divisionerna under deras representationslag vilket känns som en jävligt sorglig utveckling. Bara en sista grej så kan vi ju också konstatera att Sjövde, faktiskt några dagar efter oss trots att de inte är en SEF-klubb längre så röstade de igenom en liknande motion vilket var väldigt så här, trevligt att se att fler lag ja, men, och medlemmar i föreningar tänker på, på samma frågor. Mm. Och, och Återigen så är det liksom, alltså det finns ju många lag som, liksom, om Skövde kan göra det så finns det ju många lag som är i vår storlek som också borde kunna göra det. Eh, men jag vill också ta upp att eh, ja, men vi, vi fick ju liksom upp frågan lite grann på agendan ändå eh, och eh, på den tuttosvenskan eh, lyfte ju det här, men mm. eh, ganska bra diskussion där du också var med och gästade det i avsnittet. Eh, hur, hur var den diskussionen? men jag tyckte framförallt att de hade en väldigt bra diskussion innan jag kopplades in um, det satt ju då supportrar från uh, AEK, uh, IFK Norrköping Göteborg i alla fall, som jag kommer ihåg och diskuterade just det här uh, dilemmat man slits mellan som supporter till storlagen för att och de, de påtalar ju själva att så här, det är ju en viss del hyckleri det vi håller på med för att vi vill utmana vi vill utvecklas, vi vill Hitta bra talanger och liksom nå och resultat Samtidigt så säger vi oss värna liksom den gamla fotbollen. Så att jag tycker att de satte fingret på väldigt många bra och svåra dilemman som man ställs inför. Och jag tycker att det gör väl ganska lätt. att Eller lätt, men som Esk med vår historia så har vi väldigt god inblick i hur det är, hur det är att vara i de här serierna. Så att... Ehm, Ja, för oss kanske är det är lättare att komma till de besluten. För en klubb som AIK så kanske de måste göra avkall på, att, på sin sportliga framgång lite grann för att fatta ett vad ska vi säga, moraliskt rätt beslut. Så att, ja men kul att det kommer upp på dagordningen och jag hoppas att, att den här frågan och andra frågor för svensk fotboll har många problem fortsätter debatteras och jag hoppas även att typ SFSU som är svenska supporterunionen då att de kan våga ta i de här frågorna för att jag vet ju att till exempel ordförande är en inbiten Sirius supporter och om inte jag är fel pålast så har ju Sirius också ett sånt här lag och arbetar väldigt mycket med vad ska man säga lite moderna medel så, så att, eh, jag hoppas i alla fall att, att det kanske kan väcka diskussion i något forum mer. Och att frågan inte bara dör ut. Eh, så. Eh, vi kan väl säga något snabbt om resultatet också för VSK. Jag tror inte att alla kanske har så jättebra koll på det. VSK gjorde ett plusresultat på 12 miljoner ungefär förra året. Eh, och då var ju allt egentligen ett transfernetto plus. Vilket då blir i princip försäljningen av Åslund och Douglas- för det vi också fick reda på var ju att klubben redan har en budgeterad, in, budgeterad intäkt på drygt 15 miljoner som är transfers som, som har gått ut. Då. Och där kan man ju snabbt räkna in Linda och uh, Marcus. Ja men precis, ja, men så här var det att, uh, var det någon som ställde frågan där om det fanns... Någon klok kille <laughs> som kanske heter Joakim. <laughs> ja, det kan ha varit jag uh, som, som ställde en fråga där på årsmötet om uh, det fanns... Uh, försäljningar som var kommunicerade förra året som vi kunde då räkna med en intäkt i år och då fick vi då reda på att alla, eh, alla försäljningar som hade registrerats för en annan klubb under året var med i eh, den här summan som då nämndes. Men eh, Marcus Lindey registrerades den 6 januari eller någonting sådär men inte minst fel så att där har vi eh, då inte eh, räknat med de pengarna. Uh, så att ja, där, där, där finns det också lite uh, mer pengar att hämta. Så alltså, vi har ju ett fantastiskt resultat återigen. Uh, jag tycker att vi gör ändå ett, liksom också ett bra resultat på driften. Nu kommer inte ihåg exakt uh, vilken omsättning vi hade. Men det var ju i alla fall 70 plus miljoner. Oh. Vilket är helt... Alltså, uh, jag, jag vet inte vad jag ska säga riktigt För jag har ju följt den här klubben väldigt länge Och jag kommer ihåg när vi hade liksom ensiffriga omsättningsresultat mm. eh, Och att nu är vi helt plötsligt omsätter 70 plus miljoner Och på driften gör mer eller mindre ett nollresultat eh, Det är... Eh, jag, jag, jag hade aldrig kunnat föreställa mig Nej, det enda jag kan tänka så här kring driften Vi når typ break-even där i år men då kommer vi också från ett år där vi snittade över 6 000 personer. Vi bodde, vi har gjort, säljavdelningen har gjort ett bra jobb och något liksom över budget. Det säger på något sätt, och jag vet att klubben sa att jo visst vi, vi, gjorde, vi hade väldigt mycket intäkter, men vi hade också väldigt stora engångskostnader för arrangemang, till exempel. Men det säger någonting om hur svårt det är att nå balans i drift. Att när, vi till och med, när vi gör ett liksom superår så, så är det svårt men väldigt väldigt skönt att kunna se att även om vi inte hade sålt massa spelare så hade det varit ett bra resultat. Ja, men jag tror det är också att liksom lite så här, ja, när man ser att man säljer spelare så är man lite mer villig att kunna dra på sig vissa kostnader. Jag säger inte att vi har tagit liksom massa onödiga kostnader så, men att man, när man vet att man har pengar så kan man ju faktiskt spendera lite också. Sen var det också så här, typ krav från polisen som kostade ganska mycket. Typ kastnätet, man fick för sig att alla ordningsvakter tror jag var, skulle vara renutbildande någon match att vi fick liksom flyga in ordningsvakter från, från hela Sverige vilket kostade väldigt mycket men ja ämen, kan vi säga något mer? Jo vi budgeterade med att gå back 5 miljoner tror jag det här året och det sa man väl och det kan man räkna ut är för att vi gör till viss del en sportslig satsning kring kring liksom de här redan inkomna intäkterna som vi har fått det här verksamhetsåret. Precis, det ska man förtydliga att då pratar vi om att gå back på driften. Alltså precis, ut ja. exklusive spelarförsäljningar som vi då redan har äh, nämnt att vi har en viss intäkt för. Så att jag tror att man äh, tänkte väl se att göra en 10 miljoner plus i Aj, alla fall. Precis, följer vi budget helt så blir ju drift plus transfernetton då plus 10. Så att, kan, kan, vi, kan vi leva upp till det? Och det har ju den här styrelsen och verksamheten visat att man kan faktiskt hålla driften bra. Så bör vi kunna se ett jättefint resultat även nästa år. En sista grej som jag vill ta upp på årsmötet är att jag tyckte att det fanns väldigt bra liksom intentioner och diskussioner från uh, styrelsen kring ekonomin och hur man funderar på att man liksom uh, vill ja, men, se till att vi liksom inte går bort oss uh, framöver, utan att man liksom, uh, vill dra fram lite riktlinjer på hur man liksom ska förvalta det här kapitalet och så vidare. Och det, jag tyckte det lät väldigt sunt och det lät också väldigt sunt att de liksom bara säger, ja men vi är inte helt hundra på exakt hur de här ska utformas utan vi, vi funderar fortfarande lite grann på det eh, men vi vill presentera det för medlemmarna. Eh, jag, jag tyckte bara att det lät, det, det lät sunt överlag och ja, vad ska man säga, det, det, föreningar även fast vi gått ur aldrig mått så här bra liksom, ekonomiskt Amerika. eller eh, organisationer liksom så att jag, ja, ja, jag om man ska säga det, jag tycker det är fantastiskt nästan. Alltså, ja jag... ja man, man blir nästan lite rörd jag tycker också att de här ekonomiska principerna de, de visar att de har börjat fundera på det, det verkar ju superbra jag tror att det är så man behöver jobba för att för att det liksom inte blir fartblind och hamna i en katastrofsituation ganska fort för att det kan gå jävligt fort det är bara titta på liksom vissa allsvenska lag. Norrköping. Precis så att Svin Bra, ska vi avrunda årsmötet snacket med att säga att det var lite tråkigt att vara på årskongressen kongresscenter. Jag tycker att Heskås årsmöte är mer högtidligt än så. Jag vet att det var upptaget i kommunfullmäktige, men där ska vi vara i framtiden. Ja, jag håller med. Det, det, det är alltid miss att sitta i kommunfullmäktige salen och besluta saker. Det känns som att man behöver omgärdas av. Är det, typ, det är någon form av marmor, va? Som kläder fasaden. Jag behöver omgärdas av marmor. Framförallt är det Sven Albon's fina arkitektur som... Ja, den är fin. Mm. Är det han som gjort tjuren också? Nej, det är någon annan. Ja, ja. Nåväl, tjur eh, åt sidan. Ska vi börja prata lite om... Klubben är ju också släppt här i veckan. Eller förra veckan släppte man ju årets match, tror jag. Vad har du för spontana reflektioner kring den? Eh, Spontana reflektioner är att jag tycker att det är lite väl breda men alltså jag fattar ju ändå varför man gör det för att eh, man har ju då liksom ja, man har ju färre sponsorer på tröjan och eh, Uh, det gör det ju enklare att liksom exponera uh, sponsorer på ett sätt uh, större. Det, det kan bli lite kladdigt och konstigt om man liksom börjar göra stora sponsorer på en smalrandig tröja. Så jag fattar lite varför man gör det men för min smak så är den lite väl bredrandig och jag tycker också den har lite små konstiga uh, grejer för sig nere. Uh, ja, det, det är någon sorts uh, jag vet inte, det går in lite diagonalt på något sätt med grönt uh, ja det hade man nästan kunnat vara typ kan jag tycka. Ja men jag håller med jag ska vara helt ärlig och säga alltså, min första reaktion jag är lite halvt li livrädd inför våra släpp av, av matchtröjor um, jag tycker att den är helt okej, okay. jag håller helt med i det du säger om de här gröna sidoinfogningarna som gör att tröjan inte i min bok känns riktigt som en fotbollströja jag vet inte riktigt vad den känns som jag har svårt att sätta fingret på det men, um, och jag är precis på din sida också att är, egentligen så skulle jag nog vilja ha fler än där. Men eh, antalet sponsorer och liksom att man färger, att man kör vit, vit skala på dem tycker jag är snyggt. Så att eh, på något sätt så här, ja det är inte katastrof. Samtidigt så vill ju jag att VSK ska ha de snyggaste tröjorna i, i världen. Och vi är ju ganska långt ifrån det. Och jag vet inte riktigt heller om jag tror att Puma är de som kommer ta oss dit så att om klubben kände sig riktigt så här sköna och vill kanske nå ut i fotbollseuropa kanske att man skulle satsa på att byta tröjleverantör på sikt här. Mm. Ja, men, det, drömmen hade varit så en lite mindre tröjleverantör men jag antar att de inte kan liksom, betala lika mycket eller liksom, leverera lika mycket. Jag tror att vi får liksom, gratis till ungdomslagen och så vidare så att, ja, men man kan väl sammanfatta liksom, tröj, alltså själva tröjan med att ja, men det, det är väl godkänt kanske till och med godkänd plus, men inte ja. så jättemycket mer än så, kan jag tycka. Där är det är väldigt plus för att man liksom har eh, dragit ner antal sponsorer och istället liksom exponerat de sponsorer som finns lite större. Ja, sen, sen återstår det ju att se hur andra tröjan kommer se ut. Där har vi ju gått kanske lite mot strömman Vi har inte lanserat någon. Men det blir väl spännande skräckblandad förtjusning med skräckblandat. När man ändå pratar om tröjan så, så kan jag också tycka att det, liksom, ja, men det finns ett värde i att man liksom är inte är helt insatt i, men ja, vad jag förstår så, det finns inte liksom till exempel barnstorlekar, har funnits i alla fall tidigare så hoppas jag kanske att det kommer att man kan köpa liksom en matchtröja till sina barn. Eh, det mm. finns i eh, alla fall tidigare mest bara den här alltså originaltröjan med liksom reklam och det bästa materialet som finns att de blir väldigt dyrt. Uh, jag tycker att man skulle försöka kunna göra repliker som är lite billigare. Och framförallt då liksom också i barnslighet så, så att man så här sprider grejen på stan. För jag tycker att uh, alltså jag, jag är lite av så här, jag, jag brukar sällan ha matchtröja på mig. Utan jag tänker att det är liksom mycket för För yngre generationer. Och sen kanske för vissa som liksom vill ha det. Men att det, liksom, eh, det behöver inte vara det bästa materialet såklart. Och att det ska liksom finnas så att man kan. Ja, ja men alltså så här. Alltså också, vi är föregående år, jag tror säkert i år också kanske, att vi är ett topp tio lag publikmässigt i Sverige. Vi bor i Sveriges femte största stad. Man behöver liksom börja tänka till lite för att har vi ambitioner att gå upp i allsvenskan igen så måste man få ordning på de här delarna kring försäljning av matchtröjor och souvenirer i allmänhet. Alltså jag förstår att det finns viktigare frågor att ta i, men vi kan liksom inte gå upp i svenskan igen och försöka etablera oss där och inte på riktigt börja ta de här frågorna seriöst. Jag tror till exempel att man skulle kunna, nu förordar jag väldigt många olika typer av grupper här, arenagrupper. Men även nå någon typ av så här souvenirgrupp eller supporterråd eller något åt det hållet just för att kanske få lite fart och förstå lite vad folk vill ha. Men... Som du ser att, att alla stora som små ska kunna köpa VSKs matchtröja på onlinebutiken. Det måste ju vara någon, någon typ av fa, fan krav. Alltså. Det kommer igen nu, Så svårt kan det inte vara att fixa. Nej faktiskt. Jag kan hålla med. Men skit i matchtröja. Vi är i grönvita i alla fall. Det är bra. Um, ska vi säga något om det kom, ploppar in lite sena nyförvärv här. Och truppen är väl med det satt. Jag vet inte om jag har så jättemycket. Det var väl en spännande värvning av en anfallare här från LA Galaxy. Eh, såklart ett super wildcard. Vi har ju kanske inte träffat jättebra med de här utländska värvningarna tidigare. Men eh, det vill bara hålla tummarna för att, att det flyger nu. Eh, man kan spekulera ganska mycket i liksom, truppdynamiken och för en sån spelare som Jabir, hur han ser på Framtiden. Det känns lite som att han har fått spela för att vi inte har något annat alternativ och så gör en mål i försäsongsmatcher och i kuppen men ja, jag vet inte jag hoppas att vi får till det men det känns som att det är ganska mycket så här, oklarheter i truppen. Ja men precis, ja, men du pratade om Aron Bebo eh, med reservation för hur man uttalar hans efternamn då. och eh, ja, men vad jag hörde så eh, har vi liksom varit intresserade av honom eh, ja, men tidigt i vintras liksom, en, eller Galaxy så att en hög prislapp och eh, ja, men det, det var helt orimligt liksom, att komma till i mål med den värvningen och jag kan tänka mig att vi kanske liksom då hade satsat på honom istället för eh, mycket lärare fog mycket uh, yeah. En sak och, som var jävligt mäktig med det Som gör det värt alla investerade pengar Det är att på L.G. Galaxys Eller på deras uh, twitter Där skrev de ju ett inlägg Typ att ja, vi har sålt den här spelaren Till Västerås uh, Sportklubb uh, I Sverige, vi önskar dem lycka till Vi har en vidare försäljningsklausul Typ så, det kändes som att Och jag hatar ordet näringskedja men nog oh fan är vi över eller Galaxy i näringskedjan. <laughs> ja, jo. det känns lite så. Vi, äh. vi behöver inte låtsas som att det var deras B-lag, men... Äh. Ja, han, har, han har väl också tillhört deras A-lag, men typ utlånar. Jag vet inte exakt hur det funkar där borta i de där nu... staterna som har en lite speciell Showbiz. syn på hur man gör med B-lag och A-lag som, ja, som vi har varit inne på tidigare, vilken syn vi har. Jag tror att, jag, att jag kanske snurrar ihop det, jag tror att det var så här där, reportrar i så här, små härliga Luz Henleys reporter som skrev om just det här med vidare Det var nog inget klubben kommunicerade själva. men Så man får väl ta det med nypa salt. Men det känns ändå, det kanske var en del som de kände att de skulle ha för att ens överväga att släppa honom. Ja skitsamma, kan jag få säga klart vad jag hörde, att han var ja. alldeles för dyr tidigare men nu hade de mer eller mindre reat ut honom, eh, kommit tillbaka med som han benen och sagt att eh, så ja ah, nu, nu får ni honom för det här priset, då var ju säkert vidare försäljningsklausulen inbakad där då, men eh, ja, jag vet inte vad det säger riktigt om spelaren han var ju verkligen inte jättehet då på marknaden eh, mm. men eh, jag tänker att det kanske inte är världens skyltfönster, liksom amerikanska b lag kan det varit så att de hade en spion på vårt årsmöte såg att vi gjorde ett väldigt starkt resultat och bara nu ska vi, nu ska vi sälja Ja, men som sagt, de är ju lite utomlandade. Eh, och Marcus kommer också från eh, staterna eh, som vi kunde sälja vidare för en bra peng och höll väldigt bra kvalitet. Så att förhoppningsvis så, så håller ju den här spelaren också lika bra kvalitet. Marcus hade ju för sig bevisat sig i Sverige och han var väl i, i en A-trupp. Men absolut, absolut. han kommer från samma marknad. Så att det är väl bara hålla tummarna för att det blir, blir bra. Det är i alla fall en spännande spelare. Nu är vi också ett steg ner så att säga. Så att, uh, här kan ja, absolut. Ha, uh, treårskontrakt var också lite spännande, tyckte jag. Mm, ja, men det tycker jag är rätt. Att ändå att om vi nu beslutar oss för att satsa på spelare så tycker jag att det känns bättre långt ner i magen att vi faktiskt ger dem långa kontrakt och uh, att vi tror på dem snarare än att vi liksom. Eh, ta korta lån för då känns det hos mig bara som att vi behöver liksom panikfylla en lucka som vi kanske borde ha fyllt tidigare. Så. På tal om korta lån då, ska vi också nämna något om Elaya Dixon Bonner som vi lånar in från engelska division 1? Ja ah, jag tror inte alls det här kommer flyga om jag ska vara ärlig. <laughs> eh, Men det är också bara en magkänsle take. Um, han har säkert så här tekniska kvaliteter och jag tycker att man har sett lite av det de få minuterna man har sett på träningsmatcher. Men jag tror att, att vårt spelsystem ställer ju en del krav och spelare har sagt att det tar en, en viss tid att komma in i. Det finns såklart undantag som typ Linday, Men ja, jag vet inte. Jag, jag, jag tror att det är en ganska stor chansning. Jag tycker också att man får läsa in vad Kalle Karlsson sa på den här upptaktsträffen så kom det ju en fråga om just den här spelaren. Och han sa ju något i stil med, ja vi tittade lite fort och tänkte att det kan flyga, typ så. Så det kändes redan som att han där började reservera sig för att det här kanske inte var en bra värvning. Och nu tolkar jag in jättemycket på ingenting, men så får man göra. Ja, men om man talar om vad Karl Karlsson har sagt tidigare så nämnde han väl också i någon intervju att vi inte hade samma bra trupp som vi hade när vi gick upp senast. Eller tolkade den fel också? Vill, alltså det där funderar jag på också hur man ska tolka det. Jag landar nog att jag tolkar det som att han medvetet inte vill säga något. Alltså på något sätt är det ju såklart mind games att dra ner förväntningarna lite. Eh, men jag tror också kanske att han menar att inte säga någonting för att jämföra en försäsongs ett försäsongsspel med ett formtoppat lag som vinner Superettan i liksom slutet av säsongen. Det borde vara skillnad tycker jag. Mm. Ja, visst var det, väl någon, var det Aftonbladet eller någonting han gjorde i den där intervjun? Ja, jag, jag tror också det kan vara en reaktion på att det var ganska mycket snack på den här upptaktsträffen och i media generellt om att vi är stora favoriter och borde liksom springa hem serien. Jag tror Kalle också vill poängtera att tittar vi liksom på lönebudget till exempel så är ju vi säkerligen inte topp tre. Så att eh, han är ju en väldigt klok man och pratar väldigt väl. Så att eh, ja, jag tror att det kan nog finnas flera liksom, parametrar att ta in i, i det uttalandet. Ja, men precis. Men om vi ska gå in lite på det där då med ja, men superrätten överlag och att vi liksom verkar vara helt topptippade som favoriter. Det kan väl egentligen inte vara äh, Även om vi driss Jag tror folk gör det så jävla lätt för sig att De, de, de tittar så här: VSK oj, var spelmässigt jättebra Förra året Höga XP och XG och HH, Kalle Karlsson med all rätt Jätte liksom, uppskattad tränare Han är kvar Jag tror folk tänker typ så långt Bra tränare, han är kvar De var bra spelmässigt förra året De borde gå upp jag tror inte det är någon så djupar analys än så. Och, och, och, och det finns ju en rimlighet i det. För att det stämmer ju. Vi har kvar Kalle Karlsson och vi var spelmässigt bra. Men vi vet också att Superettan är en jävligt speciell serie. Och börjar det svagt så, så vet man aldrig liksom var det hamnar. Så att det här med självklara favoriter, det är ju liksom det är bara dumheter. Men med all rätta, så ett tippa topplag. Ja, men det, det måste man ju verkligen säga att vi eh, alla chanser att gå upp. Alltså, jag tror inte vi har haft så här. Eh, jag tror inte. Jag kan minnas att vi har sett som ha så här stora chanser att gå upp. Eh, någonsin. Det, det var väl kanske när vi åkte förra gången, 97, men det är nästan lite för ung för att komma ihåg exakt vilka chanser man tror att vi hade. Men eh, nej, alltså det är klart att vi ska vara tippat topplag men så här, solklara favoriter, Jag köper inte riktigt det heller för att eh, tycker att vi har haft liksom den här spelaromsättningen och som, som du säger, vi spelar på ett ganska speciellt sätt så då blir det ganska svårt att liksom få in alla spelare i det här spelsystemet. Vi har eh, skador på en hel del nyckelspelare och tilltänkta nyckelspelare, liksom som sagt äh, mycket lärdefog äh, yeah. som jag alltid kommer att uttala på danska <laughs> äh, äh, ja men äh, liksom har jag inte absolut inte värvats upp sen har vi blir bakom som verkligen presterar på den här nivån äh, så att ja, äh, där kanske man inte var ska vara så orolig men äh, det finns ändå många andra positioner som jag tycker att man kan vara lite Små för att hur vi ska liksom, fältet, Ja, men precis. Ja. Hur vi ska få ihop liksom hela laget ja. eh, och kunna prestera. Sen tippa topplag, självklart. Ja, nej, men det, det är ju det är, Det blir spännande att se. Jag tror att starten kommer att bli väldigt avgörande. Får vi lite flow i början så, så tror och hoppas jag att vi skulle kunna dansa oss igenom den här eh, serien. Och jag tror att hela klubben och staden på något sätt har har förhoppningar om att vi faktiskt ska kunna vinna Superettan Och det känns lite läskigt. Samtidigt så, om vi återknyter till tidigare diskussion, kanske att organisationen måste börja förbereda sig relativt tidigt på att växla upp andra delar. Eh, om det visar sig att vi är sportsligt bra. För att vi, vi måste ta steg även där om vi går upp en gång till. Ja, precis. Och går vi upp en gång till, då kanske vi... Äntligen är det där för att stanna ah, ja, Vi verkligen. ska om vi ska gå så långt i de här spekulationerna Ska vi titta lite framåt Vi har ju faktiskt premiär om redan Fem dagar Ja fem dagar från när vi spelar in där måste det bli. Ja. Det är ju sjukt Det känns som att det har gått fort Sista tiden Vi börjar ju med en så delikat match Som Örebro Borta Detta förbannade lag Från en lite mindre stad än Västerås Ehm som har en ganska spännande försäsong, eller en ganska spännande ombyggnation genomförd. De har ju tagit in den här bilförsäljaren från Värnamo som, som snackar väldigt mycket, eh, säger väldigt mycket bra saker i supportersöron. Eh, jag undrar lite om det kanske är ett att ord, men de verkar i alla fall satsa på att plocka in en del så här, kort från Division 1 de har tagit in någon spelare från AFC Eskilstuna, någon från Afrika. Så att jag tror att de har, de har nog lite sneglat mot storstaden i Öst, alltså Västerås, för att, för att jag kan kopiera vårt recept. Så att det känns jäkligt ovist på förhand hur bra de kommer vara framför allt. Jag är lite rädd för att de kommer ha en... Att de kommer att sätta allting i första matchen. Gå på ren energi från en ny start och, eh, och göra en bra match. Tror du det? Ja, jag är lite skeptisk. Jag har, de har inte haft en så jättebra förhärsson. Nu har inte läst på superbra. Men, eh. Nej, de har ju varit eh, riktigt svaga. De fick ett stryk av Berg, tror jag i kuppen. Och mm. tog noll poäng i kuppspelet. Men eh, jag tror att det är den här Sanna VSK pessimisten i mig som så här ändå anar ugglor i mossen eh, kring den här matchen. Men självklart vi borde vara favoriter. Det är ett, ett konstgräs också som inte borde ställa till någon bekymmer liksom, för vårt lag som är vana att spela på det underlaget. Eh, vad tror du att vi kan förvänta oss för eller Vi kan väl så titta in på jag tror till stor del kommer det nog baseras på vilka som är tillgängliga. Men hur tror du att vi kommer ställa upp framåt kommer vi spela typ Jonathan ring från start eller kommer, kommer vi gå på Simon Johansson? Mm. Jag vet inte som de spelar på samma kant också väl? <laughs> <laughs> Nej men jag, jag, tror, jag tror absolut att Jonathan ring kommer spela från start. Jag tror att han är liksom värvad som en startspelare. Jag tror att jag tror snarare att Kalle kommer starta honom och byta ut honom istället för att byta in honom sent. Det är vad jag tror. tror, tror nu ställer jag en skarp fråga till. Tror du att Jabir kommer starta? Inga, jag vet inte vem som skulle starta annars, men man kan ju hålla på och mixa med de här positionerna. Tror att han startar? Ja, det tror jag. Tror jag är mål. Ja, det tror jag också. Nu har vi slagit fast ganska mycket saker här. <laughs> Nej, slagit fast det jag inte. Men jag säger vad jag tror. Och jag tror inte att liksom någon av de andra får vara den och eh, för en delen om liksom alla har arbetstillstånd och sånt där eh, är också en fråga. Eh, det, jag läste någonstans att det kan ta upp till åtta veckor. Jag vet det, inte om det var någon... Det kan det säkert. Eh, nej, men jag tror att jag blir startar. Eh, Absolut. Eh, och jag tror också att han kommer ge mål. Det tror jag. Jag fortsätter med de här så här. Eh, här, attackfrågorna. Tror att Simon kommer få några minuter? Det tror jag. Tror inte inte han kommer starta? Tror att han får över 15 minuter. För jag är lite orolig att Simon inte kommer få så mycket speltid i år. Och, eh, utan att liksom gå in på så här sportsliga värderingar så skulle det kännas tråkigt om han avslutar karriären på att så här få väldigt lite speltid. Jag tror att han har väldigt mycket att bidra med fortfarande. Eh, men jag har lite för dålig koll och jag har inte hunnit sätta mig in i så mycket, liksom vilka spelare som konkurrerar mot varandra och eh, rangordning på dem och så. Nej mm. men, jag håller med dig där. Jag, jag vill också se Simon mycket på plan. Eh, däremot så tror jag inte att han kommer starta. Jag tror att han kommer få minuter fler än 15. Det är en svår fråga. Jag tror att det är någonstans på gränsen. Säg att han får 10 då. Sista skarpa frågan då. Jag eh, tror att Bonnet kommer starta på centralt mittfältet? Bra fråga. Det var nog nästan den bästa frågan. Oh, men Det tror jag nog kanske också. Jag tror inte egentligen Kalle har lånat in honom för att han ska sitta på vänken. Jag tror också han kommer starta. Sen tror jag att han kommer, om det inte funkar och speciellt om vi ligger under kanske och ser att, att vi behöver göra något så, så är nog han ganska snabbt ut igen. Men jag tror också att man kommer starta honom. Kanske också lite för att Uh, ja, han behöver han behöver nog komma in i det fort om han ska kunna bidra när han bara är här till i sommar mm. då har vi gått igenom det sportsliga känner jag uh, så mycket mer att tillägga har jag inte men <laughs> om vi tittar liksom på det som hände runt planen då sist vi VSK uppdaterade så tror jag att det var drygt 1200 sålda till borta sektionen Ja, på 1300 var i ja det, det, uh, det är ju glädjande med en vecka kvar det känns ju som att vi borde nå över 1500. Ja, men det kan man hoppas. Det, traditionellt så brukar ju liksom vi vara dåliga på att boka i tid och liksom boka lite senare. Så jag har ja, ja, stora förhoppningar att komma en bit över 1500 till och med. Jag tror samma. får vi upp mot 16 1700 solda så då borde vi kunna bli 1500 på plats. Det är alltid lite folk som droppar av på matchen för två år sedan när det var gratis. Då var det ju liksom 35% som inte kom. Men då var det som sagt gratis. Vädret var eh, rent ut sagt röven. Men eh, det känns som att det kan bli riktigt bra. Det borde ju kunna bli så 10, 10 000 plus, tänker jag. vi vet hur mycket de har sålt. Ja, senast jag såg var det väl runt 5 000 de sålt, så att, eh, ja, just sålt. De säljer ju inte det. jättemycket utan det, det är väl 25 VSKare som bokar upp den här arenan. Minnet är inte så bra. Jag twittrade faktiskt en... Just deras tweet om att de hade sålt 5000 Men det stämmer. Men ähm, vad tror du om stämningen då? Vi hade ju problem förra gången vi var där. Ähm, vädret gjorde ju det jävligt svårt. Men man kan väl hoppas på att de som verkligen liksom vill sjunga 90 minuter på något sätt så packar ihop sig nere på, på ståplats och försöker bidra så gott man kan. För att... Ähm, vi behöver nog försöka vara ganska synkade. Det blir ju extra viktigt när det är så mycket folk och att folk kanske inte är så här stärkt av några öl försöker dra igång spontan ramsor i varenda tyst sekund utan att man faktiskt försöker lyssna på om det finns några kapon på plats och så vidare. Eh, och även hjälper till om det blir något tio och ingen aning. Men. Ja, nej, men det är viktigt att se. försöka packa upp sig liksom centralt mitten liksom och Försöka skapa en så god stämning som möjligt. Det, är det bästa vi kan göra för laget. Ja, precis. Då så, då får vi väl just det. Man kan ju boka sig med VSK sport Jag tycker det verkar lite sist och där med. Deras vilja att så här, både pusha resan själva men också att så här, se till att, att det finns bussar. Um, tittar man runt om i, i Sverige nu så går ju supporterföreningarna på högvarv liksom, och försöker ragga folk till premiärer och för, verkligen försöker hypa och släpper upp nya bussar. Jag får lite så här, känslan av att sport suckar och stönar lite när, när en buss blir full och man, man måste lägga upp en ny Mall respekt för, för det jobbet de gör. Så. Så, så vill jag bara. Ja, boka in er på deras bussar tills de är fulla i alla fall. Eh, och sköter bra. Och om ni inte åker buss så åk tåg, åk bil, cykla. Eh, flyg, nej. Nej, det känns överdrivet. Men eh, ta er dit och. Eh, jag har två saker som jag vill säga bara innan vi avslutar avsnittet. Dels så vill jag bara säga att vi. Uh, uppmärksammar eller tycker att det var kul i alla fall och bra att uh, Band, fick fick fick licens uh, för kommande år att licensnämnden har avslutat granskningen och, uh, kring dem och att vi uh, kommer spela i lite serie nästa år uh, det, det är väl alltid bara positivt och kul att höra och uh, lita fullt på liksom, revisor Anderbro vid rodet så hoppas vi att uh, ekonomin uh, kommer se bra ut uh, från över att han har koll på den Annars har ju han en egen liten privat skattkista att ta ifrån kanske. Jag såg någon, någon som känner bäst i västerås -lista. Nej, skämt åsido. Så det var jätteskämt. Man förstår inte riktigt hur licensnämnden funkar. Men att VSK har säkerställt ytterligare ett år att man kan fortsätta jobba med ekonomin. Man har även skrivit nya kontrakt med två relativa ynglingar som levererade bra i slutspelet. Så att banden ser ju ändå ljus ut framöver tycker jag. Mm. Ja men det tycker jag Och uh, den andra saken som jag ville ta upp var att, uh, Något som jag skulle egentligen se i början Kanske men uh, Vi har också haft årsmöte här I Forse Grönvitt En stödförening till VSK Som uh, samlar in pengar Och uh, uh, kommer bidra den dagen Om den sker När uh, det krisar uh, Så att, uh, ja men uh, Om ni inte vet om den så kolla upp den Och uh, bidra gärna till uh, Forse Grönvitt men nu när vi har så snart så bra ekonomiska principer på plats så kommer vi nog aldrig hamna där. Men det är fortfarande ett väldigt gott ändamål. Så att, och en fin liten... Jag är till inte medlem längre, men jag ska göra i saken. Så... Att, um. Ja, och har också punkterat att den finns även till förbanden. Så att det, det ja, där kan det bli mer aktuellt kanske ja. på lite kortare sätt. Det känns som att vi börjar gå lite på. Du har pushat lite upp för Forza som är all rätt. Nu börjar vi bli tumda på ord så att en sista gång åk till Örebro och heja sport. Heja sport!